На талочці Так робила мати Так робив Ігорів батько Коли вони приїздили На різдво до села Годилося б не звичайний хліб А свяченого блатку Та де ж її узяти Передаючи ложки один одному Кутю м'яли швидко Заспівали Ой радуйся земле Сиділи ще довго, аж поки не догоріли свічки. Цей різдвяний вечір виявився бомбою, яку Софія, сама того не бажаючи, поклала собі в кишеню. Вибух не забарився. За кілька днів на одній з нарад Ліза Семенівна, яка чомусь того дня усміхалася Софії з особливою приязню, виголосила «Хочу звернути увагу дирекції та парторганізації на обурливий факт. Деякі наші викладачі святкують із студентами релігійні свята». «От ідіоти ненормальні». «Релігійні свята? І студентами? Це ж вигадати таке?» – обурилася в думках комсомолка Софія. Після наради гарматний викликав її до свого кабінету. «Софія Андрійовна, це Ліза Семенівна говорила саме про вас». Ліза Семенівна із найюднішою із своїх посмішок стала позаду директорського столу. «Так-так, Софія Андріївна, 6 січня до вас приходили студенти, їли кутю, співали релігійних пісень, хрестилися, молилися». «Хрестилися, молилися? Та я вам що, піп? Я сама ні хреститися, ні молитися не вмію». «Які ще релігійні свята? Яка котя? Ви ображаєте мою комсомольську гідність?» Вдаючи вкрай обурену, Софія вискочила з кабінету, грюкнувши дверима. Двері від удару відчинилися, і вже в коридорі Софія почула. «Ну я ж вам казав, Лізо Семенівно, що це неправда». «Правда?» Я доведу, що мені сказали надійні люди. Хто? Студенти? Ні, люди. Я доведу. Софія одяглася і вибігла на двір. Вже смеркало. Софією опанував такий переляк, що додому йти вона не могла. Хотілося із кимось порадитися – і з кимось компетентним у таких випадках? Хто б допоміг? Неприємності визрівали серйозні. Софія пам'ятала скандал в інституті, коли двоє студентів обвінчалися в церкві. Хоч і було це в селі, далеко від Тернополя, хтось винюхав. Обох виключили з комсомолу, а відтак і з інституту. А тут... Вижену з роботи – це точно. І череватько не допоможе. Пригадають, як вона священника бабусинці привела. І хто її батьки – все пригадають. Що робити? Та цього разу доля змилувалася над Софією. У світлі вуличного ліхтаря вона побачила знайому постать у міліцейській формі. Віталію Олексійовичу закричала Софія і кинулася до нього так, наче знову потопала у Срібному озері. «Софія! – озирнувся таємничий майор. – Радий бачити. Чому ви така стурбована? Що трапилося?» «Ще не трапилося, але може трапитися дуже прикра для мене річ. Ходімо в машину, Софія, все розкажете». Софія розповіла, не прикрашаючи, все, як було. Віталій Олексійович схвилювався не дуже. «Я радив би вам, Софія, обрати наступальну тактику».